uciga și numele Domnului. Partea 16 Cu siguranță, poliția ar putea să creadă însă că cel omorât era unul din oamenii ei pe care l-am lichidat eu. Chiar dacă vor admite că este o înșenare, tot vor vrea să discute cu mine. Vor emite un mandat pe numele meu. Întreaga lume era pe urmele lor acum. Totul părea lipsit de speranță. Disperarea îi se strecura Cristinei în suflet ca o substanță toxică, măcinându-i curajul. Tot ceea ce își dorea era să doarmă. Hai, să terminăm cumpărăturile. Le ducem la motel și după asta abandonăm mașina. Vreau să fim la dăpost înainte ca vreun polițist să vadă numărul de matriculare sau să mă recunoască. Oare poliția au fi descoperit că ne-am îndreptat spre Santa Barbara după ce am plecat din Ventura? Nu prea au cum să-și dea seama, dar trebuie să fi înțeles că am fugit spre Nord și că am considerat Santa Barbara un loc numai bun să mă ascund. Pe când se învârteau prin supermarket și în timp ce plăteau pentru produsele de băcănie, Christine respira tot mai greoi. Îi se părea că se aflau sub lumina unui reflector. Aștepta cu încordare să audă modulațiile sirenei de alarmă a poliției. Joe părea încă mai lipsit de vlagă și trist decât înainte. Îi dădea seama că îi ascundeau ceva. Poate că nu era bine să-i tăinească adevărul, dar ea hotărâse că ar fi și mai rău dacă i-ar spune că vrăjitoarea le arsese casa. Asta i-ar fi întărit convingerea că nu se vor mai întoarce niciodată acasă, ceea ce ar fi depășit puterea lui de îndurare. Aproape că o depășea și pe a ei, pentru că acesta era adevărul. Niciodată nu se vor mai întoarce acasă. Capitolul 44 Stanley parcă mașina în dreptul apartamentului lor, apoi văzut o mișcare la geamul din bucătărie. Cu siguranță că imaginație îi juca feste, sau poate era femeia de serviciu. Nu putea fi altceva. Dar, în loc să oprească motorul, intră în marșarie și ieși din spațiul de parcare. Ce s-a întâmplat? Îl întrebă Cristin. Avem oaspeți, răspunsă el. Ce? Unde? Pe locul din spate, cu o voce care părea să fie însăși esența faimei, și 80, Vrăjitoare!" În timp ce ei se depărtau, mergând cu spatele, ușa apartamentului începe să se deschidă. Cum naiba de ne-au descoperit așa de rapid? Se întrebă Charlie. Nu vreau să pierdă vremea cu întorsul mașinii, așa că să mai departe în marșalie și întoarce rapid spre bulevardul din fața motelului. Pe stradă apăru o furgonetă albă care blocă ieșirea din Wild Away Lodge. Charlie o văzu prin retrovizor și apăsă pe frâne pentru a evita coliziunea. Auzim pușcături, doi oameni cu arme automată ieșiseră din motel. Lăsați-vă jos!" Prezint privind spate spre J. La podea!" îi strigă ea. Și si tu!" spuse Charlie, călcând iar accelerația trase de volan și trecut într-un om strâns pe lângă furgoneta din spate. Cristian își puse cu o mișcare rapidă centura de siguranță, apoi se-a în față, ținându-și capul sub nivelul geamului. Dacă vreun ar fi pătrâns însă prin ușă, ar fi omorât-o. Iar Charlie nu putea face nimic altceva decât să încerce să iasă dracului de acolo. Chewbac a lătrăs și în mașină. Charlie se întoarce în parcarea, tingând aproape o Toyota. Izbiu un colț al gardului din fier forjat și dă două colpi scinei nu mai exista nicio altă ieșire în stradă, dar nu-i păsa. Era hotărât să-și crească un drum. Dădună apoi peste trotuar și bordură. Simție o izbitură în podea și se rugă ca rezervorul să nu fi plăsnit. Mașina a revenit pe asfalt cu o zdruncinătură. Motorul continua să funcționeze. Slavă Domnului! Inima i se zbătea la fel de puternic ca cei șase cilindri ai automobilului. Chandi și înfipse piciorul în accelerație ieșind cu un pe State Street. Cauciucule scârțiau gând. PPC să se izbească de un VW care venea din susul colinei, obligă o duzină de alte mașini să frâneze și să tragă de volan pentru a-i face loc. Furgoneta Ford albă se smulsă de la ieșirea din motel pe care o blocase până atunci, intră pe stradă și încercă să izbească de la spate. Masca furgonetei părea o gură nesățioasă, botul unui rechin care se arunca asupra lor. În spatele parbrizului se distingeau clar doi oameni. Furgoneta smulse ari pe dreapta LTD-ului. Aerul s-a de metalului motorului, și a sticlei pulverizate de la farul drept. LTD-ul se cutremură în urma izbiturii. Joey țipă, câinele schilălăi, iar Charlie aproape că își mușcă limba. Cristin vrusă să se ridice ca să vadă ce se întâmplă. Charlie strigă la ea să rămână unde este, în timp ce el schimba vitezele, făcând volute largi în fața furgonetei. Cei din Fordul Alb încercau mereu să-l dar de fiecare dată reușea să scape. Se așteptau să-i aripă să-i spargă cauciucul și să fie obligat să o dar cu toate cauzează drângănind bucăți rupte care continuau să cadă, nu era în niciun caz vorba de vreun cauciuc spart sau de un ax trâmbat. Auziau alte împușcături. Gloanțele pătrunsese în mașină, dar niciunul dintre pasageri nu fusese atins. Apoi, OGD-ul prinsă viteză, ieșind din bătaia armelor. Dinții lui Cialis crâșneau atât de puternic încât îl dureau maxilarele, dar nu se putea stăpâni. În față, de pe o stradă perpendiculară, își făcă o apariție o altă furgonetă Ford, albă, care ieși în viteză de sub umbra unui stăjarul aliaș. Iisuse, dar sunt peste tot. Noua furgonetă se îndreaptă într-o viteză nebună, spre intersecție, cu intenția de a-l pe lui. Pentru a evita, intră la fel de nebunește pe sensul opus. Un Mustang făcu un viraj larg în fața el iar în spatele Mustangului un Jaguar roșu sări peste bordură, intrând valvortej într-o parcare, pentru a evita geocnirea. El ul ajuns în intersecție. Mașina răspundea leneci, deși Charlie pe pedala accelerației până în podea. Din partea dreaptă, cea de-a doua furgonetă continua să se apropie, dar nu mai putea bloca. Era prea târziu. Așa că acum încerca să-l izbească. Charlie s-a pe contrasens. Șoferul unui pontiac frână prea brusc și mașina patina. Se răsuci lateral venind de-a dreptul sprei ca un bolid. Charlie slăbi ușor acceleratorul, dar nu se atinsă de frână pentru că la o frână vruscă ar fi pierdut controlul mașinii și n-ar fi făcut decât să amâne cu câteva clipe coliziunea. Într-o fracțiune de secundă își cântărit toate posibilitățile. Nu putea să treacă spre stânga, pe sensul lui, pentru că traficul era prea intens. Nu putea întoarce spre dreapta, pentru că acolo era cealaltă mașină care se năpustea spre el. Nu putea să intre în mașarie din cauza traficului și nici n-ar fi avut timpul necesar manevrelor. Nu-i rămâna decât își continue cursa înainte, în timp ce Pontiacul venea spre el. Trebuia să gănească, încercând să evite coliziunea cu masa de oțel, care dintr-o dată îi se păru mare totul munte. O făcere de cauciuc se desprinse de pe una din roțile fumegânde ale Pontiacului și se înșurubă în aer a unui șar pe zburător. În următoarea fracțiune de secundă, situația se schimbă. Pontiacul nu mai venea direct spre el. Continua să se răsucească până se cu 180 de grade față de poziția inițială. Acum era cu spatele spre LTD, și deși continua să patineze, era un obstacol mai puțin periculos decât înainte. Cear trasă de volan spre dreapta, apoi spre stânga, dând o Pontiacului care trecu murgind doar la câțiva centimetri pe lângă ei. Furgoneta a izbi, dar din fericire prinse doar bara din spate LTD-ului, smulgându o cu un scrâș ascuțit. Mașina se cutremură împinsă lateral cu aproape un metru. Dintr-o dată volanul LTD-ului prinse viață. Scăpă din minile aviciarului și se rotind palmele lui încreștate, smulgându-i un cipăt de durere. În cele din urmă, Charlie reuși să stăpânească volanul. Blestemând și clipind pentru a la lacrimile de durere care lor beau, reușit să dedreseze mașina orientând-o spre est. Piciorul îi rămas înfipt pe accelerație, iar mașina își continua guana. La intersecție, reintră pe sensul lui de mers, folosit claxonul pentru a obliga celelalte mașini să-i facă loc. Cea de-a doua furgonetă, care le smulsăse bara de protecție, Reuși să iasă din ambuteiajul provocat în intersecție și să se țină după ei. La început, distanța dintre ei era cam de două mașini, apoi se să la una. Acum era chiar în spatele lor. Cum împușcăturile încetaseră, Cristin și Joey reveniră la poziția normală. Beatul primit pe geamul din spate spre furgonetă și spuse E vrăjitoarea! O văd! O văd!" Stai jos și pune-ți îi spuse Charlie. S-ar putea să opresc brusc și să întorc!" Furgoneta rămăsese ceva mai în spate, dar se apropia iar. 20 de picioare. Ciubac a început din nou să latre. Cu centura pusă, Joey prinse câinele în brate și liniștii, ajungând aproape de mașinile din față în cetinire. Charlie privind în retrovizor. Furgoneta era doar la 15 picioare în spatele lor. La 10. Or să ne izbească din spate, spuse Cristin. Abia atingând frâna, Charlie viră spre dreapta pe o variantă, ieșind din traficul dens și din zona comercială a lui State Street. Se aflau într-un cartier vechi de vilă. Cele mai multe case aveau doar parter, câteva erau cu etaj. Copaci mari și mașini parcate la bordură. Furgoneta continua să se țină după ei, dar mai greu, pentru că nu putea ția virajele la fel de repede ca LTD-ul. Manevra mai greu. Exact pe acest lucru mizase și Charlie. La următorul colț făcul la stânga, fără să reducă viteza, și își continua cursa pe două râți, pierzându-și aproape controlul asupra mașinii în derapajul care urma. Reușind totuși să evită în ultima clipă ciocnirea de o mașină parcată prea aproape de intersecție. La următoarea intersecție o lua la dreapta, apoi la stânga și iar la dreapta și din nou la stânga, într-un adevărat salon pe străzile înguste, mărind astfel distanța dintre ei și furgonetă. La două colțuri distanță de furgonetă, când urmăritorii lor nu mai puteau să vadă în ce direcție o vor apuca, cealaltă încetă să mai alerge la întâmplare, și alegându-și ruta cu atenție, stradă cu stradă, se îndreptă iar spre state. Traversa la principală și oprind parking altei zone comerciale. Doar nu vrei să ne oprim aici," spuse Cristina. Ba da, dar am reușit să scăpăm de ei." Deocamdată, dar trebuie să verific ceva," spuse Charlie. Parcă între două mașini mari, o mașină de piață și o autocamionetă, astfel încât LTD-ul să nu poată fi văzut din State Street. Când cea de-a doua furgonetă îi smujese bara din spate, distrusese probabil ceva de eșapament. Gaze cu izacru potrundeau în mașină. Charlie răspuse să coboară geamurile cu câțiva milimetri. N-ar fi vrut să oprască motorul. Vroia să poată porni în orice clipă. Dar fumul devenise prea dens. Opri motorul. Cristin își desprinse centura de siguranță și se-ntoarse spre Gioi. Ce faci, iubitule? Băiatul nu-i răspunse. Charlie se-ntoarse și el spre Gioi, care rămasese prăbușit în colțul banchetei. Mâinile lui Mici erau încleștate. Bărbia ei căzuse în piept. Obrajii nu mai aveau niciun strop de sânge. Buzele îi tremurau, dar era prea înspăimântat ca să mai plângă sau să vorbească. Era paralizat de spaimă. Îndemnat de Crisin, privind sus, dar în ochii lui îi plutea groază. Avea o privire cu 40 de ani mai bătrână decât vârsta lui. Cea li se simtii bolnav de tristețe și neliniștit la vederea celoroc și a sufletului chinuit pe care îl trădau. Îl cuprinse furia, simțea un imbold irezistibil de a coboră din mașină și de a se întoarce în State Street să o caute pe spivei și să bage câteva gloanțe în ea. Ticăloasă, bătrână, nebuna, dementa și dezgustătoare ticăloasă, plină de ură și demnă de compătimire. Câinărul scânci încet de parcă ar fi fost conștient de starea de spirit a stăpânului său. Băiatul scânci și el, privind spre câine, care își puse capul în poala lui. Li se părea că ai îi găsise pe amândoi prin forțele ei magice. Băiatul spusese că de o vrăgitoare n-ai cum să te ascunzi, indiferent ce ai face și iată, se părea că avusese dreptate. Joey, spuse Cristina. ce cu tine, iubitule? Spune-mi, scumpul meu, te simți bine? În cele din urmă, băiatul îmi cu o mișcare a capului, dar nu spuse nimic, poate nu era în stare să o facă. Și în gestul lui nu fusese niciun strop de convingere. Cea înțeles înțelesă ce simța băiatul. Era greu de crezut că transformarea se petrecusă doar în urma evenimentelor din ultimele minute. Văzut la din ochii Cristinei și intuit ce era în mintea ei. era teamă că băiatul cedase în cele din urmă. Și poate chiar așa era. Capitolul 45 Nori întunecați care se învolburau în rotocoale cenușii pe cer, dezăntrile în cele din urmă furtuna pe care o puneau la cale încă de dimineață. Plaia parking parkingul centrului comercial, răpăind pe el tidiul cifonat. Șerpii fulgerelor sălățeau pe cerul înspăimântător. Bun," își spuse Charlie, privind afară spre lumea înghițită de apă. Fortuna, dar mai cu seamă lumina fulgerelor, i-ar fi putut trăda. Aveau nevoie de tot ajutorul pe care l-ar fi putut obține. Aici trebuie să fie," spuse el deschizând poșeta Cristinei și vărsându-i conținutul pe banchetă între ei. Dar nu-mi dau seama cum de-a putut ajunge înăuntru," spuse ea. E singurul loc unde l-ar fi putut ascunde." insistă el căutând cu frenezie printre obiectele înșirate acel lucru în care ar fi putut să fie ascuns în microfon. E singurul lucru pe care l a avut permanent asupra ta, de la LA. Am renunțat la valize, la mașina mea, ăsta e singurul loc unde l-ar fi putut ascunde. Dar nimeni n-ar fi putut să pună mâna pe poșeta mea. Poate că au făcut acum câteva zile, când încă nu bănuie nimic, înainte de a fi început toată nebunia asta. Spuse el, conștient de faptul că încerca să-și țină firea, și controlându-și cât putea furia din voce. Dacă n-am cărat fără știrea noastră un transmitător, răspuse el, atunci cum dracu n-ar fi putut descoperi așa de ușor? Cum dracu? Privi parcarea, apoi se răsuci și privi pe geamul din spate. Nici urmă de furgonet albă, deocamdată. Johnny privea pe geamul lateral. Își mișca buzele fără să scoată niciun sunet. Părea la capătul puterilor. Câțiva strop de ploaie se strecură prin deschizătura geamului, și loviră peste față, dar beatul nu observă. Charlie și-a mintit de propria copilărie chinuită, de bătăile încasate de la tatăl lui, de fața lipsită de a mamei lui, veșnic beată. Se gândi la toți ceilalți copii nefericiți ai lumii, niște biete victime, pentru că erau la absolute. Se simții cuprins de un val de furie. Luă o de machiat verde din malderul de lucruri care curseseră din poșeta Cristinei, o deschisă și ridică puful de pudrat, apoi scăica în care se afla pudra și le runcă în spulmiera de la bord. a rapid pudrierea, dar nu descoperi nimic suspect. O luvi de câteva ori de volan, până se spasă și examină fiecare bucată, dar nu descoperi nimic. Dacă într-adevăr este pe aici un transmitător care să le dirigeze mișcările, spuse Cristin, ar trebui să aibă o tosă puternică de alimentare, nu-i așa? O baterie, spuse el în timp ce lua rujul. Dar precis că n-ar funcționa cu o baterie atât de mică. Ai fi surprinsă dacă afla de ce în stare tehnica modernă în materie de microminiaturizare. Ai fi uluită. Deși toate cele patru gemuri mașinii fuseseră recoborâte foarte puțin, doar cât să pătrundă aer proaspăt, sticla se aburi. Nu mai putea să vadă parkingul și asta ne neliniștea. Porni din nou motorul și puse în funcțiune aparatul de dezaburire, în ciuda gazelor care se strecurau în mașină prin țeava de eșapament distrusă. Poșeta mai conținea un stilou de aur și un pix marca cross. Lă cercetă pe rând. Dar până la ce distanță ar putea emite? Întrebă Cristin. Depinde cât de sofisticat este. Mai precis, la vreo 2000. Doar atât? Poate chiar cinci dacă e cu adevărat bun. Și n-ar putea emite până la elei? Nu. Nici stilou, nici pixul nu conțineau vreun emițător. Și atunci cum au reușit să ne găsească tocmai aici, în Santa Barbara? Întrebă Cristin. În timp ce examina cu atenție pormoneul, creonul dermatograf, o sticluță de excedrin și alte câteva obiecte expuse. Poate au oameni la diferite secții de poliție și poate că așa au aflat despre cadilacul furat din Ventura. Și au fi dat seama că ne îndreptam spre Santa Barbara, au ajuns aici și au început să patruleze pe străzi, străbătând cartierele cu furgonetele lor până au intrat în zona de acțiune a emisătorului. Dar am fi putut să mergem într-o sută de alte locuri, răspunse Cristine. Nu pot să înțeleg cum de-au venit de-a dreptul la Santa Barbara și încă atât de rapid. Dar poate că nu ne căutau numai aici. Poate au echipe de cercetași și în Ventura, și în Ojai și încă într-o duzină de orașe. Ce șansă ar fi avut să dea peste noi patru la întâmplare pe străzi într-un oraș ca asta, în speranța că vor descoperi semnalele unui imițător? Practic nicio șansă. Totuși era posibil. Așa trebuie să se fi întâmplat. Altfel cum ar fi reușit să ne gățească. Vrăgitoarea, spuse Joey din spate. Ea are puteri magice care lucrează așa. Apoi se cufundă din nou în tăcerea lui Morocănoasă cu ochii pierduți în ploaie. Charlie era pe punctul de a accepta explicația copilărească a lui Joey. Bătrâna era neduplecată până dincolo de limitele umanului și părea că posedă un dar neobișnuit de a descoperi Prada. Dar cu siguranță că nu era vorba de magie. Exista de sigur, o explicație firească. Un emițător miniatural, bine ascuns, era presupunerea cea mai logică. Dar indiferent dacă era vorba de vreun emițător sau de altceva, trebuia să-și dea seama ce se întâmpla, să apeleze la rațiune până vor găsi răspunsul, altfel nu ar mai fi reușit să scape de bătrâna ticăloasă și de nebunia ei. Geamurile erau dezaburite. Din câte putea să vadă cealui, încă nu apăruse în nicio furgonetă albă în parcare controla întregul conținut al poșetei, fără să descopere aparatul electronic pe care fusese sigur că o va descoperi acolo. Început să examineze poșeta și pipăindu-i căptușeala. Cred că ar trebui să o luăm din loc," spuse Cristina, nervoasă. Într-o clipă, spuse Charlie, care folosea pila ei de unghii pentru a rupe cusăturile solide ale mânărilor poșetei. Mă nebunesc gazele de eșapament," spuse ea. Deschide mai mult geamul." În mânere nu descoperi decât bumbac. Nici un constată ea. Și totuși asta trebuie să fie explicația. Și dacă nu e în poșeta mea, atunci unde? Cine știe, răspuns el încruntat. Spuneai că trebuie să fie în poșetă. Am greșit, e undeva. Încercă să se gândească, dar era prea preocupat de furgonetele albe ca să poată gândi limpede. Trebuie să plecăm, spuse Cristin. Știu, răspunsul el eliberă frâna de mână și se îndepărtează de centrul comercial, luându de dreptul prin boltoace. Și acum încotro?" întrebă Cristin. Nu știu." Capitolul 46 Rătăcire un timp prin Santa Barbara și Montesito, aflat în imediat apropiere, evitând arterele principale, străbătând cartierele luxoase doar din dorința de anul ăsta locului. Pe locuri, la câte intersecții, adevărate lacuri provenite din canalele înfundate, îngreunau trecerea, făcând-o aproape imposibilă. Copacii muiați de ploaie păreau ființe lipsită de vlagă. Ploaia și ceata făceau din case, indiferent de arhitectura sau culoarea lor, apariții cenușii dezolante. Cristin se temea că detectivul nu mai știa ce să facă, dar și mai tare se temea ca el să nu fi renunțat la orice speranță. Se cufundase între cele și conducea privind morocanos la străzile muiate de apă. Cristin nu-și dăduse seama până acum cât de multă nevoie avea de umorul lui sănătos, de înfățișarea lui care trăda siguranță de sine și de încăpăținarea lui de Cățări, Devenise sursa de energie a vieții ei. N-ar fi crezut că va ajunge vreodată să gândească astfel despre un bărbat, oricare ar fi fost acela. Până când se Charlie, fără el se simțea pierdută. Joy răspundea doar la întrebări, dar altfel nu spătea nicio vorbă. Glasul lui părea fără vlagă, venind de departe ca vocea unei fantome. Ciubaca era cuprins de aceeași letargie și la fel de tăcut. Ascultau radioul, schimbând un post care emitea muzică rock cu unul local, trecând apoi la altul cu muzică de jazz. Dar muzica nu reușea să-i invioreze, nici reclamele. Cui mai păsa dacă o marcă de ulei pentru motor sau una de whisky sau de hârtie igienică e mai bună decât alta, când aveai pe urme o bandă de turbați care încercau să te ucidă pe tine și pe băiețelul tău. Toate știrile se refereau la vreme și niciuna nu era bună. Inundații în jumătate din orașele dintre Los Angeles și San Diego, valuri năprasnice năpustindu-se asupra caselor suntuase de la Malibu, torente de noroi în San Clemente, Laguna Beach, Pacific Palisades, Montecito și pe promontoriile din nord, de-a lungul coastei prinse de furtună. Universul Crisinei se prăbușise, iar restul lumii părea să aibă și la aceeași soartă. Când în cele din urmă cea li renunță la gândurile lui și început să vorbească, Cristin se simți atât de ușurat încât îi veni să plângă. Trebuie să scăpăm din Santa Barbara," spuse el, și să găsim un loc sigur unde să ne ascundem. Un loc unde să ne adăpostim până când Harry va pune din nou agenția pe picioare. Nu ne putem descurca atâta timp cât oamenii noștri nu se vor ocupa de grei spivei. să o strângă cu ușa pe ea și pe toți ceilalți din blestema taia de biserică. Și cum ieșim din oraș?" întrebă ea. Motorul s-a încins. Da, și pe lângă asta dă semne că va capota. Atunci ce facem? Furăm altă mașină? Nu, răspuns el. Primul lucru de care avem nevoie sunt niște bani. I-am cam isprăvit. Și nu e cazul să folosim cărți de credit pe unde trecem. Am lăsat urme. De fapt nu mai are nicio importanță dacă ne folosim de cărțile de credit aici, pentru că oricum ei știu că suntem în Santa Barbara. Așa că va trebui să obținem pe bază lor cât mai mulți bani gheață. Când în cele din urmă s-a hotărât să acționeze, mișcările lui Charlie au devenit mai rapide și precise. Au oprit la o cabină telefonică și au scos din cartea de telefon o listă cu adresele lui Wells Fargo și Security Pacific. Charlie avea conturi deschise la prima, în regiunea Orange, iar Cristina la cealaltă. La una din fielele lui Security Pacific a obținut un avans de 1000 de dolari, cea mai mare sumă care li se putea da. La o altă filială au reușit să obțină 500 de dolari pe carnetul ei de proprietate. La a treia filială, pe baza cărții American Express, au cumpărat cecuri de călătorie de 2.000 de dolari în unități de 10 și 100. Și la aceeași bancă s-a folosit de cartei automată de credit pentru a obține încă ceva bani gheață. Avea voie să retragă numai câte 300 de dolari odată de la caseria automată și putea să o facă de două ori în aceeași zi. Așa încât a putut să adauge încă 600 de dolari celor 1.500 luați pe baza cărților de credit. Adăugându-i și pe cei 2.000 cecuri de apurtător, făceau 4.100 de dolari. Acum să vedem ce mai pot adăuga și eu, spuse Charlie în timp ce căutau o filială a lui Wells Fargo. Dar ne-ar ajunge destul de mult timp și atât spuse ea. Nu și pentru ce am de gând să fac, răspunse el. Ce anume? O să vezi. Avea tot avea totdeauna la el un carnet de în alb. De la cea mai apropiată filială a băncii retrasă 7.500 de dolari după ce îi prezentase directorului tot felul de acte de identitate. Apoi urmă o lungă discuție cu acesta. Cei 7500 dolari erau retrași dintr-un total de 8254 aflați în contul lui personal. Se temea doar ca poliția să nu fi informat deja banca despre mandatul lui de arestare. Atunci computerul băncii chiar fi avertizat pe casier să alerteze poliția dacă el ar fi venit să scoată bani. Dar avea noroc. Poliția se mișca mai încet decât grei spivei și oamenii ei. De la o altă bancă a obținut bani pe baza cărților lui de conturi. În călătoria lor dus întors prin oraș, întâlnirea de două ori echipajele ale poliției. ce încerca să se ferească din calea lor. Când nu reușea, îi se tăia respirația, fiind sigur că atât le-a fost, dar de fiecare dată scăpară fără să fie opriți. Avea senzația că norocul îi va părăsi până la urmă. În orice clipă, vreun agent le putea lua numărul, iar oamenii lui Grezi Spivei abia așteptau să dea din nou de ei. Oare unde ar fi putut fi emizătorul, dacă nu în geanta Cristinei? Știa precis că undeva era ascuns un emițător. Alte explicație nu exista. Îngrijorarea lui sporea cu fiecare clipă. Îl treceau sudori reci. Până la căderea serii reușirea să facă rost de 14.000 de dolari. Continua să plouă. Umbrele serii se lăsără destul de devreme. Asta e, spuse Cristina. Chiar dacă am mai fi găsit vreo modalitate de a stoarce câțiva dolari în plus, băncile sunt deja închise. Și acum ce facem? S-a într-o zonă comercială unde cumpărară o altă poșetă pentru Cristin, o geantă în care li se poată ține banii adunați și un ziar. Îi a tras atenția un titlu de pe a doua jumătate a primei pagini. Suferința unui șef de sectă ca urmare a incendierii premeditate cu grenade. Îl arătă și Cristinei. Stând sub o tendă în dreptul unui magazin de confecții, citirea articolului rând cu rând în timp ce ploaia răpăia gălăgioasă în amurgul care se lăsa. Numele lor și al lui Joe erau menționate de câteva ori. Articolul susținea că Charlie era căutat pentru a fi interogat în legătură cu o crimă, dar din fericire în ziar nu apără nicio fotografie de-a lui. Deci poliția nu mă caută numai pe mine," spuse Charlie. Vor să discute și cu grei spivei. Oricum e o consolare." O fi, dar nu-aș prea crede să o prinde cu ceva," răspunse Cristin. E mult prea unecoasă, prea e stață pentru ei." Vrăjitoarele nu se tem de poliție," spuse Joe, învârșunat. Să nu ne pierdem cu firă," răspuse Charlie. Dacă ați fi văzut-o cu găurile alea la mâini, dacă ați fi auzit-o cum bate câmpii, ați fi fost siguri că se clatină pe marginea prăpastiei." Nu m-ar mira dacă polițiștii nici n-ar mai sta de vorbă cu ea, auzindu-o cum se laudă, cu ce are de gând să facă." Poate că poliția o caută în Orange sau la Los Angeles," răspunse Cristin, dar nu pe aici. De ce n-am anunțat, anonim firește, autoritățile că ea se află prin apropiere?" Excelentă idee, spuse el. Charlie sună de la un telefon public și a avut o convorbire scurtă. Vorbi cu un sergent pe nume Pulaski, care i-ai spuse că incidentul de la Wailaway Lodge îi avusese ca protagonist pe grei spivei și biserica Amurgului. Îi descrisă sergentului furgonetele albe și l-a avertizea asupra armelor automate ale Amurgienilor. Apoi închise telefonul fără să răspundă la vreuna din întrebările lui Pulaski. Când se întoarce în mașină, Charlie deschise ziarul la mica publicitate, căută la vânzării rubrica rezervată a automobilelor și început să o citească. Casa era mică, dar bine întreținută, fapt neobișnuit în California. Pereții erau de un albastru pal, iar ferestrele în rame albe se închidau cu o tot albe. Felinarele din capătul aleii, ca și cele de pe stâlpi verande, erau din bronz cu becuri în formă de flacără. Totul părea un petic de rai în care erai ferit de furtuni și de toate celelalte mizerii ale vieții. Brusc, Charlie se simție năpădit de dorul propriului său cămin din nordul tastinului. Apoi își făcură loc în sufletul lui ecourile teribile ale vești aflate de la Heri în cursul dimineții. Casa lui, ca și a Cristinei, fusese arsă până la temelie. Se consolă cu gândul că asigurările îl vor despăgubi. Își spusă că e inutil să-și facă sânge pentru un fapt consumat și apoi avea alte griji, mai serioase decât pierderea lucrurilor mistuite de flăcări. Totuși, în ciuda acestor argumente, nu putea să scape de durerea amară și seacă care îi stăpânea sufletul. Învăluit de întunericul rece, întesat de țuritul scriitor al ploii, obosit și îngrijorat, împovărat de responsabilitatea față de Cristin și Joey, o povară sufocantă care devenea cu fiecare ceas mai apăsătoare, simțit dintr o dată un mistuitor de scaunul favorit de acasă, de cărțile lui, dragi, de mobila din burlogul lui. Termina, a spus el înervat. Nu e timp pentru sentimentalisme sau autocompătimire, dacă vrem să supraviețuim. Casa lui era acum o ruină. Scaunul favorit, cenușă. Cărțile fum. Însoțit de Cristin, Joey și Ciubaca, Charlie urcă treptele casei din Cape Cod și sună. În noșă se ivi un bătrânel de vreo 60 de ani cu părul alb, purtând un pulover maro. Domnul Madigan, v-am sunat ceva mai devreme pentru început Charlie. Dumneată ești Paul Smith?" întrebă Madigan. Da," răspunse Charlie. Intrați, intrați. Oh, aveți un câine. Legați-l, vă rog, aici, pe verandă." Charlie privi covorul bej deschis din salon și spuse N-aș vrea să vă murdărim covorul. Este vorba de Egipul de pe alee?" Da," răspunse Madigan. Numai o clipă, să aduc cheile." L-așteptă rătăcuții în verandă. Casa era plasată pe o colină deasupra Santei Barbara. Mai jos, în spatele perdelei de ploaie, orașul sclipa cu lumini vii. Madigan reveni îmbrăcat cu un impermeabil. O glugă -i acoperea capul, iar în picioare purta galoși înalți. Lumina de chihlimbar, revărsată de la lapadarele verandei, îi atenua cearcănele. Dacă într-un film ar fi fost nevoie de un bunicuț care se înturchipeze bunătatea, atunci Madigan ar fi fost cel mai indicat. Peu și închipui că cristin și Joie sunt soția și copilul lui Charlie.